Кожний по тридцять карбованців. Попутник виявив цілковиту обізнаність у пиріжковому бізнесі. «Три по тридцять? Це вам дев'яносто? А помножте тридцять на двадцять? Як я благодарна дядьку Кирику, як благодарна!» Вона ще довго і солодко розповідала про різні чесноти і подобання дядька Кирила, про його естетичні смаки – Скажімо, як він виспівує з батьком одну і ту щоразу, коли приїжджає. Співають вони з батьком жалібну пісню і гірко плачуть. Правда, слів усіх не відають? А співають таке, що справді за душу хапає і терзає, Серце на шматі розриває. Ой, лопнув обруч та й колобарила, Дівчина-козака взяла й обдурила, От капосна дівка. Обдурити козака, а? ні Ністи дані совісті. Тому й ривуть батько з дядьком Кириком, мов бугаї. Так їм жалько нещасного козака. Ще не вичерпалася її оповідь, як до купева ввалився чоловік і запитав Володю. Куриш? Угостиш заграничною? Той витяг німецьку сигарету, клацнув модняцькою запальничкою. І ж ти? Замилувався неголений чолов'яга, від якого тхнула давно немитим тілом і перегаром. Ковзнувши по роздобрілій дівці, оцінюючи прилипчивим поглядом, а те, дівка, при тілі нічогенька, підморгнув їй і ледачкувато поплівся далі. Не наравиться мені оте мурло, скривилася в бік неголиного і засунула литками вузли глибше під лавку. Чого? Увесь вагон засмердів Фу Такі на рибкомбінаті довго не затримуються А ви ж да робите І в тому запитанні Володя відчув зверхність Мовляв, де б ти чоловіче штани не протирав Але ліпшого містечка, як я, не знайдеш Володя раптом подумав, що ця дівчина Могла б бути рекламою «Їжте пиріжки з нашого рибкомбінату і будете такими, як я!» І як її повісти про свою благородну професію? Не протиставляти її рибному комбінатові, але дати зрозуміти цій очманілій відкрадених пиріжків дівчині, що є на світі і інші професії, які приносять небуденну втіху, духовну насолоду, душевну радість. Хотілося сказати їй, що є люди – які мають насолоду від відпочуття потрібності іншим, близьким і далеким, потрібності саме в духовній окрасі людського буття. Як тільки це донести до щасливленої своїм пиріжковим щастям діви? Говорив, працює в редакції, в газеті, котра щодня несе читачеві духовну поживу. Йому хотілося розповідати і далі, але враз побачив, як відгодований пихати обличчя скисло. Їй, напевно, попутник став уже нецікавим і несподівано приголомшила хлопця на півслові, нічим не прикритим у своїй наготі питаннячком, а скільки ж можна винести за день газет? Та замість відповіді почула, а не боїтесь, що я напишу про вас і пиріжки в газету? Похитнулася дівиця, Круглі литки вчавила у вузли, немов цей мовчун буде вже зараз однімати в неї пиріжки. Такого от хмурка молодого вона аж ніяк не чекала. Глава сьома Отаке згадалося Володимирові, котрий під перестук коліс розмірковував про те, що було, що є, і що буде завтра? Думалася, пригадувалася про Зосю, горду і чисту, розумну і чулу. Коли вірити Одноблюдову, то Зося, аби його перевірити, написала «У нас із капітаном більше, ніж дружба». А Капуста, виходить, не перевіривши, розприндився. Хм, не перевіривши. А Зося горда, вольова, і, може, на зло Володі, без любові віддатися тому смаглявому циганчуку, чи заміж вийде за будь-кого. Отаке коловоротилося молодому газетяреві, коли їхав до другої столиці України, аби набратися трохи професіоналізму, якого, а вже ж йому, не вистачало. Курси були як курси повоєнних років. Курсанти переважно молоді фронтовики, як і Володя, з різних редакцій газет. Вони ходили ще в галіфе і гімнастерках, підкреслено несучи офіцерську поставу перед лицем нечисленного жіноцтва, яке потрапило сюди здебільшого випадково. Скирта літ їхніх тільки починала молотитися. й знайомства починалися хоча й стихійно, але галіфе йшло до галіфе, піджаки до піджаків. Не міг Володимир Капуста не помітити такого ж, як сам телеграфного стовпа у красивій офіцерській гімнастерці з трьома колодками і темною плямою над лівою верхньою кишеною.